Så lätt att ta att Välkommen till en liten annorlunda podd idag faktiskt. Jag sitter här med musiktidningsexperten Mats Näsmark Välkommen Tackar, tackar För att börja, för att börja Hur länge har du varit i den här branschen musiktidning? Ja, jag började närma sig 40-sträcket, 40 ska jag tro. Alltså, så om du var med dig på din ålder. <laughs> <laughs> Inte min ålder, då. det var en nöjd. Ja, ja. Nej, men det är väl sedan ja, mitten av 70-talet kanske. Och vad kom du in liksom i hur... Jag är övertygad om att du kan rabbla med massa musikteringen, men hur, hur... Kan man säga att du är expert? Hur är expert? Ja, men det är väl att jag kan, kan, kan väldigt mycket, både utan till och flytande och innan till. Ja, men du, du som är expert kan du, kan du räkna till tinning? Tidning? Tid tidning. <laughs> tidning? Ja. Eh, enning, tvåning, trening, trening, fyrning, femning, sexning, sjuning, åttoning, nining, tidning. Sådär, där <klaps> så där. Du är en expert. Ja. Det är klart att testat. Ja ja ja. ja. Vi behöver inte, inte nämna något mer att du är expert. <laughs> Nej, ja, det var bra. För det, ja. det här är det men Jag eh. kom in på det jag tror, på 70-talet faktiskt. Mm. Första gången. Och hur kom ni in på det då? Nej, egentligen musiktidning och musiktidning. Men det var ju liksom Expressen och då det stod om sexpist och så sådär. Läst du ju Expressen då? Ja, pappa jag kör köpande. Ja, då var det ju... Det var ju lite popp. det var det ju inte... Så, jag vet inte, när kom... Ja, det kom till det. Ja. Men jag tror att då det början. Eller... Eh, jag kan säga för mig... Jag började ju som ännu tidigare. Jo, men... Eh, eller ja, det var väl mer... Det fanns ju något som hette post, Poster... Ja men just det, det var jag aldrig inne på, det fick jag aldrig men många kompisar. Och, och innan Ja just innan, ja sen, sen så gick du vidare till äh, har sett här runt på hyllan mm. till till till bild. Såbart. <laughs> jag precis bild, billskiver. Samanta folks. <laughs> samanta folks måste ja. jag få om jag Ja. Underm inte samanta var med förut på, på, sa, okay. ja. på på på på. Po ja, men poster, det var ju, och de som gillar kiss särskilt hade Ja, det var ju väldigt mycket kiss. Det var planscher i princip som häfta ihop, eller oh. var det stod i texten. Ja, det, jag köpte aldrig en men, men eh, innan så fanns det någon som heter inte Tiffany? Det låter, det, låter, ja, det ja men det, det är suspekt. Det, det, ja, men lite det, är du, det är du som är expert. <laughs> <laughs> det är därför det alltså. jag Jag är också expert på andra typer av tidningar. Om du förstår mig Ja, ja jo, men nu, nu var det musik. Så ja. Det kanske kommer upp i en annan podd. Ja. Men jag upp idag. Jag ska bara se detta. Mm. Det heter inte Tiffany. Musik. Tiffany. Den vita oskulden. <laughs> Tiffany på Nya äventyr. Vänta, en media. Här har jag, du ju Jag kan läsa det där bara. Ja, du har ju inte. Du är inte helt ute och snurra. Tiffany började som en tjejtidning. Hur man nu kan säga att om det är tjej- och, och, och att det finns tjejtidningar och kiltidningar. Bu, ja, säger. Det är ju helt icke-PK. Det är som att, säga att, är är som att är inte woke. Men det här är ju väldigt länge ja. sedan. Men det är ju som att säga att. Buster i en pojktid typ. oh, oh, oh. Det fanns också serier i tidningar Han sådär, gavs ut av svenska serier kom ut det. redaktionen var Belägen på Bondegatan i Stockholm Det är en kort tid, eh, blev Blivit emellertid tysken Hans Hattvig Redaktör för Tiffany Men det här har jag ju Hört någonting från eh, Ja, han, Jag känner igen namnet var, var det inte han som startade Okej OK också eller? Eller? Jo men det var det väl jo. Någon de här ja, poster okay. eh, eh, tid för tidskriften Som då omvandlas till en renodlad Idol tidskrift Och i huvudsaken med att eh, Och med att innehålla Bilder av kända Pop- och rockartister mm. Våra tidskrifter Marknadsför sig som Sveriges största poptidning. Hatvig Hartwig grundade Därefter 74 tidskriften poster Ja Ja just det. Vad fan är det från snedtänkt man har hört det Eller var det något TV-programmer ja, jag, jag, jag, jag tror att det var snedtänkt Ja ja men just det Det var ett helt avsnitt om det Och den här, den här den här bilden känner jag igen Så här var de som kom 74 Och där hade du en Här hade du susi Corte på framsidan Längst upp i, i hörnet där. Ja Den här känner jag Det här är coola en Donny Osmond eller är det? Nej, det är inte Donny Osmond. Det där är Där. Det är väl en base roller. Ja, men exakt. Ett band basic it roller som man bara. Jag tror inte jag jag kan inte en låt jag har jag... hört dem. Jag inte jag jag kommer ihåg något det. Här. Ja, och så kör de med skottskrutiga Skrutiga. Då säger jag här. på kragen är de något De var väl skottar. Jävla cool, det är nästan nästan Dave-frilla på honom Ja men det är ju ja, det är mer persmössa <skratt> än precis. <skratt> <skratt> ja, ja, det har vi haft okay. ja. Men köpte du den där? Ja men det gjorde man någon gång Jag tror att Anker började köpa den först mm. Man hör ju om, om namnet Och det här var ju 73 mm. Och den här minns jag var ju så roligt Det var också 74 ABBA, det fanns, det fanns ju så här märke eh, men typ typen fiskbullar och sånt där mm. ABBA och då har vi klippt in och sitter på en konservburk ABBA, och så står det ABBA på liksom etiketten ABBAs Waterloo i Napoleon <laughs> ja fyndde ju, ja. copyright eller är det art director ingredienser, ABBA, Sweet Elvis, Dr. Hook Slade Poster Rocket fanns ju någon svensk band va Osmons Alice Coop Väldigt Den här tidningen minns jag Men här hade de även En Ja, titta det en, med Beatles Beatles. Okay. Läs om den femte Beatles som dog Vi vill ha tio topp kvar Upp till kamp mot Sveriges Radio uh -huh. Färg, färgposter med mark Den hade jag faktiskt aldrig hört talas om Tiffany ja, men då, fick, då fick du lära dig någonting här. Till och med jag Men då får man gratulera Du har gjort en topplista kanske Kanske det mm. Bra. Jag, jag, tänkte, jag, jag tänkte att jag gör en liten Femmetopplista över... Ja, musik var ja, bra. Vi mm. har gjort en sju-topp och en fem-topp. Vad säger som att eh, vi jämför listorna? Det är ett nytt Ja, du kan dra det och så kommer experten in och så säger rätt svar. Ska jag dra hela listorna? Ska, ska... Men jag, har, jag har faktiskt en eh, internationell och en eh, svensk. Mm. Har du Nej, jag, jag har det är liksom hovindroven här Jag har blandat det Och nu förstår jag vad jag menar mm. <laughs> ja. Okej okay. Ja men Okej okay. Jag kan jag... tänka mig att någon kanske vill ha lika ja, säkert Men ja, ja Nu ska jag börja med en små fler mm. På svenska tio... Svenska sju topp så har jag Nummer sju Zero Zero Ja, det är aldrig, ja, du är expert ja. äh, tror sex slits. Det var ju musiktidningen. Ett tag. Men sen ja, det ja, blev det ja, bättre. det var ju musiktidningen vi ska jag ha. Det var inte den andra Det blev ännu bättre sen. Ja. Den högde nivån. Det var en Hattvik som kom in igen. Ja. Ja, men okej. Okay. Då kan du ta över. Mm. Femman. Femman är faktiskt en tidning som jag... Mest har som på en om på en blogg för 10 år sedan. Eh, hi och musik. Okej, okay, just det. För det var ju Claes som här på och nej, Vi pratade någonting om, om tidningar så här. Och då, ja, man fick ett, tip, man fick ett tips när man läste hi och musik. Och då, jag vet inte vem det var som, som hackade ner och ordentligt på... Va fan. det, det kan man kille för Ja, va fan. <laughs> musik, Tomten, ja, okay. ja, nåväl femma. Femma, ja. Now and Then. Jag kan säga den är helt kumport. Det var en Hans Olsson slida. Ja, eller? Vi står det. Ja, det var en Hans Olsson. Och jag följer för den för att det var. I första De tre första numren Var som lite mera fansin ändå tryck Och mm. var bra skrivet Då gick de igenom amerikanska Amerikansk pop Mellan 76 och 79 Och det var jättemånga band Som man inte kände till Shoes som är, man kände mm. man till Och så var det en andra Och så var det en del som inte kom med liksom, För att nej, de håller inte måttet Och så var det en del som man hade Nej Paul Collins, Paul Collins Beat mm. Beat han har inte, inte hört ens då mm. eh, och det var ju två avsnitt och så tredje numret så gick med de, de, 30, de 30 bästa singlarna mm. och det kunde vara allt med Blondie, Sex och ja, ja. Men de, många bra tips där det? Mm. så, så den, den hängde med, den kom ut i sex nummer sen så gick den in i mm. en del av Toppa alltså. mm. mm. Jag, Vilket nummer var det? det? Vilket femma? var femma? Ska de ta med fyra då? Ja. Eh, musiktidningen. Ja, det är ju musik, men revolver. Känner du till den? Nej. Jag känner en. Musikhuset. Musikhusets tidning. Den heter ett, har jag vet inte om jag kommer ihåg nummeren. Heter, den heter ju Revolver. Jag kan mm. tänka mig att det var. Jag vet inte om Mikael Bystner var inblandad Men Mikael Olin känns som som Han var ju Beatles fan Han var inblandad på något sätt kanske mm. Och därför jag minns det, det var ju på första numret så stod det En bild på Lellas ansikte En ritad kropp här för Bland annat Men så stod ju en text och så det, Rolling Stones till Övervik? frågetecken Frågetecken Se sidan fem eller Så öppnar man sidan fem typ, Rolling Stones till Övervik. Knappast. Ja, det, jag. Det, är ja, det var väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja. Och Rolling Stones, du är ju knappast. Ja. var så sin första EP. Den du sålde? Nej, den här uh, Julltiders... Uh, med Billy var med första gången till exempel. Det var fem låtar. Ja. Och så då tejpar de upp affischer. Och så... Runt Halmstad så ska det de sex så, här, så att alla ska mm. Låta där, det inte På den här plattan utan fem ja, så här. Okay. No, no, Någonting som ja. man som man, det det, så här, som man hakar upp, hakar mm. upp ja. Okej, okay, ja. nummer fyra är so Sonic Mm, -hmm. mm. Ja, det, var... Du, det var inte din ja, jag, jag, jag köpte men det Men det var för mycket skriva bara för att chockera på något sätt okay. ja. och det var väl där bland annat eh, Terry som skrev i Sound Effects ja men han fort... just det, ja och sen så skrev han ju i, i, i Pop ja. och jag, jag minns ju när han, ja. men det här är ju Sonic Ja. ja men, förlåt att blanda ihop ja. Mm. ja men Sonic köpte väl äh, den, blandade... den kom ju på 2000-talet, ja så jo, men den hängde med lite ja men, men det vart Ja, zonade ute Ja De har jag de där jag ska slänga Okej okay. ja, eh, Nummer tre har ju sound effects Skål, skål i pannan Den har jag också Få se ja, ja. <laughs> uh... I mean, jag jag men Jag med... tyckte det var Men det var ju liksom Det var ju fanzinaktig också tycker jag nästan Ja. Men det var ju ändå jag kommer ihåg att hade, Jag köpte en 1992 då hyllade det Ride på Radlis och så Ja, precis. Prime Scream. Eller Prime Scream. Jag vet inte, men det var liksom en ganska ja, bra tidning. Jo. Vad hette han som var huvudet? Jonnell Byström. Just. Mm. Han ringde inte mig en gång, Jonnell. Han ringde till och med på jobbet. Ja. För jag hade varit i kontakt med han. För det var det här med... Vi hade, hade frågat bort sina quiz. Ja. Popmaster på på studion mm. och så hade vi till varje omgång som var det, det så fick man lyssna på äh, en musiknöta typ 10 eller 15 och skulle skriva artist och, och och låt eller kan vara vissa knöta vad heter bete basisten bandet typ. Bara. Mm. Mm. Och så var det 15 frågor skrivna av olika musikkänslor mm. och det var allt från Monsevi var hade vi som förälder som skriver skrev några frågor. Mm. Jag minns en fråga en fråga var vilket yrke hade Nilg's pappa. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. ja. Jo men och och då skrev jag då ringde jag till till Jonell. Så mm. han, han gjorde ju vad heter det? Han, han gjorde 15 om. frågor. Snack om att det var du som kom och hade idén om det. Ja. Ja, ja nej, jag har alltid idén och, och ringa till till Jonel. Nej men den andra tror idén att B-15 kändes att skriva på. Ja, jo, men då var säkert min. Ja. Eh, och... Vad han trevlig? Ja, vad var det Sen så ringde han för han visste att jag hade koll på med en sån här amerikansk mm. musik. Och de skulle ge ut en, en flexi med bland annat Cheapskates. Som är med mm. på, på en så ringde han till mig och frågade känner jag henne den låten? Den är släppt förut. Eller kan man skriva att den är outgiven? Ja. Och han har lite dig som expert. Ja, jo, men ex var... precis. Ja. ja, det var Om man kunde Nej, jag känner inte igen låten Men Achilles är att det inte har släppt Det lät bättre Okej okay. yeah. nummer två? Ja, nummer två Då har ju tidningen som finns att köpa nu Syndic ja. Den köpte, fast jag har inte köpt den på bra länge nu de har ju är det, Nej, det, det är. Nej, de kan jag ha om Sol och allting sånt där Fast det första numret som jag följde följ för det var, det var ju om eh, amerikansk garage Ett, ett specialnummer i mm. 60-talet Så var det jag följde för Vad det var jag upptäckte mm. Men sen, sen så är det Det har varit så, så, så mycket eh, Ja men som var lite ointressant mm. Uh, yeah, är den du brukar köpa på... Plänsby då? Inte på Push from Buttons? Nej. Vad heter den? Ja, det kommer kanske <laughs> Det kommer okay. Min nummer två, det är Slager. Papperstidningen. Ja, Slager också är bra. Ja, just den där pappers, det kan jävligt bra. Sen blev det ju det här, du gick ju mot slits. Det, det heter Slager då också ett tag. som ja. inte färg. Men just den här papper jag hittade något extra uppe med lustans och, krejer och så krejer. Det, det var som en vanlig tidning nästan. Ja. Jag, jag, det var nästan som, som Ö fast lite mindre Jag minns ju, jag, jag hade ju Vad som slängde jag, tror jag. Första numret av Av äh, ja. Hade jag Och även, var det nummer 15 Som var, då var de om Grön och Dag Vag Mm jag, jag, var med, jag slängde det mm. <laughs> Ja Finns ingen värre Nej, äh, min första plats är äh, Ugly Things. Den brukar se väl på som vattens. Med, med underrubriken Wild sounds from past dimensions. Vad ja, bra. Ja, det är bra. Det väldigt, väldigt Wild bra. sounds from past dimensions. Var det... Är det garage? Jo, men det är garage och 60-tals. Läser du? Orkar du läsa tidningarna så här? Eller? Ja, men jag sitter inte och lusläser utan det är, Kul att och, och, och plocka fram Och speciellt om det står något band För det är jättemycket intervjuer och grejer mm -hmm. eh, men Sen bara att få uppslag på, på nya, <coughs> nya band mm -hmm. Och, och han, Det var någon som hade frågat eh, Mike Stax Som jag tror han nämnde i förra avsnittet eh, Han som är eh, Vad heter det? vis Dels ja. Ja, ja, nej. Det är så han sångar i The Loons men, <laughs> men, men han är även eh, ja, men, hu, redaktör kan man säga. Okay. Och då hade han fått en fråga och så här, ja, då, är, då är det frågan, ja, vad, vad har hänt när ni har skrivit om alla band och allting liksom. Och då menar han på att nej, men det, det finns inte en chans att, kan, att vi kan skriva om alla band och allting som som gjordes liksom, på 80-60-talet. Under min livstid Det finns inte så att det fanns så otroligt mycket mm. eh, jag, jag ska bara plocka fram Jo men den här Ugly Things också Första numret jag köpte Det var ju vad heter det? Det berätt, Jag har berättat det en gång Det var ju en, Johan Kugelberg hade skrivit Om, om sina bästa singlar Och det var ju bara obskyva mm. grejer mm. I den tidningen Ja precis, Aha. och då var ju nummer, nummer 20 nu är Det, det kommer ut tre fyra gånger per år bara ja. Om det, är så det Så det här var ju alltså 2002 Redan där var han, var han liksom och... Men är det den bara på push man här i Stockholm eller? Eller är, bara... ja, är van att du köper den där? Man får beställa den där ja. Och de fyller i 40 år alltså, och Alltid så här snygga, snygga omslag PJ Proby Ja. Okay. Uh -huh. är, är inte den så extremt tjock eller den andra. Jo, men den är chock. Och det är. ju Det är ju väldigt genombetad. Ja. Mm. Uh -huh. och, och vad är din etta nu är. Jo, det är tidningen Pop när perioden då den hade den här lilla glasfärgade tidningen då. Uh -huh. Uh -huh. Mm som egentligen är en fortsättning på now and then Det var Hans-Olofsson hans Som var redaktör för då ja. Den lilla glansfärgd Men vad heter det? Det brukar ju ofta jo, men när de startade pop Så var det ju Det var ju eliten av skribenter Ja det var ju, ja, det var ju verkligen eh, hans, hans Stars, och Gradvall, Kjell ja, Häglund Ja just det ja. Eh, Strage lokko lokko Lennart Persson, det ja, just det. Det var ju Men det var ju ingen utav de här Mose eller. Nej, inte Nej. Inte Mats Holson. Men det var ju verkligen gräddan av och så var det lite namn jag inte känner igen så. Men det var Ja, det var väl precis Kaxias snor liksom. ja. ja, men då så var det väl att Sound effects, de där snubbarna Terry och Jonelby Ström ja, med kom in där och att de, vad vet, John L. man han hoppade av. Han hoppade av ganska snabbt och startade om sound effects. Ja. Ja, men för, för att det var... Han, tyck, han tyckte att de det blev för... Brett, var... liksom. ja. men, men jag men... tyckte det var så otroligt snyggt. Det var så bra timing och så var det just det där, Otroligt snyggt gjort. Den liksom. glasfärgen. Ja, den, den också. Människorna själva tidningen tyckte jag var otroligt snygg. Alltså design och... Men när vi såg Fredrik Stra Straga här så nämnde han någonting om att jo men det var när de skulle ha no no fick någon no no no no no festival, någon spelning han ville ha dit något band, jag kommer inte ihåg vilka det var men det, det var ju på, på Lollipop ja just det ute på Lida, han mm. ville ha dit eh, något stort band va? no, det var någon sån här eh, vad heter det Även men industri... Ja, just det. Syn, ja. Och de är direkt med Staples. Ja, eh, precis. Var det Prodigy han ville ha dit? Ja, Eller ja, någonting sånt där. Men, men då ville de här de som... Tränar. tränar. Ja, mm. tränsnubbarna. De, de ville liksom sticka ut. Och det var det, var det också. För jag, jag tycker att det var, det var så... Men de hade ju roliga artiklar och Men det var... Det var för mycket för att det skulle vara, det skulle vara mer tjocka än att det var, att det var bra. Liksom. Ja, det är det den du menar? Det är inte Sound Effects? Nej, nej precis. Nej. Okay. Ja. Jo, och, och det, var väl i, det var väl i Pop som Ter Eriksson skrev. Han gav Bo Radleys första... Ja, det var ju Sound effects. Det var det Sound Effects. Ja. Det, man, som got, Pop kom senare. Men som man gav Bo Radleys 10 tio. Tio poäng. Ja. För, uh, jag, det... jag köpte det i köpte plattan tack vare det. Jag. Ja, ja, men det gjorde jag också. Men sen då de var det bättre sedan Bloodradial. Men jag gillar den, jag gillade den första. Jag har lyssnat på den nu och uh, den passar Men, passade... jag... Nej, men jag... den passar mig bättre idag. Ja, okej. Okay. Ett tvärtom för mig. Jag tycker att tidens tand, men jag tycker att den var just då till jag jättemycket ja. Men, det... Nej, men har... jag såg jag... dem live också ja, Precis, då. Ja Precis ses var du. Ja på Fanns det någon lokal på Kungsholmen och så här lite... Nej, det kanske var inte stav förresten. Det var någon, någon sån här melladi eller ja. här, vad det nu heter. De där. Lite mindre lokaler men halvt stora. Ja. Men, men jag tänkte säga... Jo, Nothar som skrev också att Boradis-debutplattorna var ju det bästa sen Jang sen yes ja, den Yesen börs. Ja, han fräskade till det helt. Jo. Och det är världens bästa popband, Ja, och där. Och sen så kom det fram Att han har skrivit där oh, det i fylla Han gav ju 10 av 10 oh. Och sen det kan ju, man ju Få man hjärna i kroppen <laughs> <är det> <laughs> Ja vad fan då blir på bra Buzzerad Ja man sitter och, och lyssna på, Bu musik. på, på uh, God musik och drickar Batsy <laughs> Så blir allting bra Jag har en utländsk jag bara, lista också jag Ja Ehm uh. Du får kommentera det du vet. Men då har jag fem musiktidningar som jag liksom, i alla fall har köpt. Och... Mm. Nummer fem, Billboard. Den köpte jag när jag var i Function i I New York 1992. Ja. Mm. Bara för att jag menar den när man har ja. tagit inget... Billboard-listan. Ja, men det var ingen inget kul. Men det var en stor här. tidning. Så här, ja. alltså. men, nej, det var ju inget speciellt så här, Men den var mest god. Och då, den nummer jag köpte i alla fall för etta på billboard listan då var ju Jump med inte Fan Halen utan de andra de här Aha. två hiphoparna med byxorna som hängde ner <laughs> Jag tänkte först på den Halen, då var jag 83 Nej, okej okay. Ja, jag vet inte vad du menar Ja, fan Ja. Nummer fyra, Rolling Stone Den har nog aldrig men Den finns ju nu fortfarande då. Jag gör det säkert Men det var också... Den kunde vara bra, men den var lite för... Ja. Lite för... Uh... Nu kommer jag ihåg att ja. ja. den hette Utan Highway, Chris Gillar den? Jump! Jag tror inte den där, Ja. Nummer tre, Q. Det var en engelsktidning. Ja. Den, men den köpte man ett tag. Och jag vet att de hade som bilaga eh, som typ ett cd-fodral mm. med... De har gjort en special som ja. man kan sätta in i CD-en Jag, jag får mig att de hade på Stone Roses första platta. Var det med? Jag, jag nämnde alltså inte skiva men, men de hade gjort de hade liksom en, en sida inuti ja. som man kunde klippa till och ha, lägga in mm. i sitt eh, cd. CD-fodral Med special extra text Och extra information Jaha. Om den pratar. Oh, okay. Vänta då får bara köra oh. 164 miljoner spelningar Fan vad Jag får stå och med så här Men starka är det här Och split. Ja. Okay. Ja. Nummer två Melody Maker uh, well, I hold, I hold. Det var en så vanlig tidning så Ja, jag papper. men var Är det amerikanskt? Det, det är engelskt också Och så jättade, det kan du kanske gissa Han katt Nej, det är en ja. New Musical Express Det var den stora tidningen När ja. var det? Ja, det, det var ju den Morris skrev. det fanns ju på tidigt 80-tal. Det var en av de här ursprungliga tidningarna där. Jag tror att sångare Petrov Boys Skrev där in de blev kända. Uh -huh. Och de var ju så här Sex Pistols så där blev man ju missa. Liksom. Ja, ja. Men det, det är väl lite Mats Olsson Ja, men det var ju mycket starkt... Det var ju liksom den som. Jag tror att svenska journalister refererar mycket till den tiden. Ja. De, de låg i framkant, liksom. Kanske även upp till Lockos tid där de tog allting som stod och var kippt där. Jag undrar om det var det. Anders Lockos, som vi heter han Robban Broberg tog sin. Eh, han gjorde en plats med en titel Lockerop. Kommer <laughs> du ihåg den? Lockerop och, ja. Locke och sådant här: Kasselroppe. Ja ja men Det känns kul att ha fått prata med en eh, expert ändå. Ja. Fick du liksom svar på? Svar på tal. Mm. <laughs> det, men. Ska du åt Jag ska göra att hämta hämtar den så spelar jag upp mm. lite eh, Bull Radley här. Den första plattan. Mm. Betten, Janger, det är Det är jag som drar, ja? Jag det vad det. Vad kommer det här bli, jag tror Ja. Vilken bonda. Vad är detta? Vi läser. Jackson Pollock. Jackson Pollock. Okej. Okay. Hur tänkte du där? <laughs> det? Jag känns som att det är Mm. Jo, men vi var i Berlin här i helgen. Och så var vi på, på museum. Mm. Och då var, det, då var det den här bilden bland annat. En bild på Jackson Pollock. För det var ett museum med lite... Mm. Lite så här, vad den heter. Den heter... Neue Nationalgalerie. Okej. Okay. Mycket, abs mycket abstrakt var det. Mycket sånt här. Men jag är rätt nyggrad. Ja, bra. Den namnskylten. Schungan gris. Alkohol, Jörges Bracku. Ja. ja. Jag jag vara på för dig och säga lite om Jackson Pollock, men vi får ju hålla på den här, helt enkelt. Vi håller på den ja. Men han var väl på lack va? Jackson på, lock. Är är på lock. Ja. ja Vi sparar alla ord ja. det. Men just, det, jag har glömt en kategori Vi måste ta den också ja, är... musiktidningen Expert mm. ja. Jag har gjort lite ord som man kan få fram Från musiktidningen mm. Mus ja. Sikt ID, ring Stum, kusin Sunkist, stimm, mislur, fühling, stivkühling. Nå ja, bra. Så avslutar oh, en expert en expert om sitt eget ämne. Ja. Musikinnehåll. Sätt till punkt. Ja. Speaking i sistast. Vi tackar. Speaking. Hej.